Das hoch angerechnet Probealarm Crowdrock und Teutonic Sounds Amondül, Tangerine Dream Can und Kraftwerk gehen andere Wege Auch in der Beat- bzw. Rockmusik tat sich etwas in Westdeutschland In München gingen 1967 Gruppen wie Amondyl an den Start. Eine Band, die sich aus Freigeistern und ehemaligen Kunststudenten zusammensetzte, aus Leuten, die für den Geist von 1968 standen. Die Mitglieder von Amondyl waren vor allem eins, dagegen. Gegen das Altbekannte, gegen den Nationalismus, gegen die da oben. Ein Instrument zu beherrschen war nicht unbedingt nötig. Schreien, Trommeln, Hämmern oder Stampfen, egal, einfach drauf losspielen, lautete die Do-it-yourself-Devise. Typisch 1968 also. Anfangs lebte man in einer Kommune, einer Lebensform, die später als WG, als Wohngemeinschaft mehrheitsfähig werden sollte. Und weil Anarchie und Spontanität immer schon spannender waren als hohle Konvention, genossen Amon schnell Kultstatus. Witzige Songtitel wie Collapsing Singvögel rückwärts, Phallus Dei oder Mama Adyl und ihre Sauerkrautband spielt auf, trugen das ihrige dazu bei. Amon wurden zu Studentenprotesten und Happenings in den besetzten Kunstakademien eingeladen. Mit Antimusik, lärmigen Improvisationen sorgte das Kollektiv anfangs für den Soundtrack einer Generation im Aufbruch. Gruppen wie Amondyl II, Kern oder Kraftwerk aus dem Kölner bzw. dem Düsseldorfer Raum sowie Tangerine Dream aus Berlin gingen neue Wege. Den jungen deutschen Musikern, die mit anti-autoritären Ideen liebäugelten, war klar, dass es sich nicht lohnte, Gattungen wie Blues, Gospel und Folkrock zu kopieren oder sich auf die Vorgaben der Musikindustrie zu verlassen. All das konnten Angloamerikaner besser. Was sie nicht konnten oder kannten, war Crowdrock. Was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied war, die hatten eine totale Kontrolle über ihre Produktionsapparaturen. Also Can, Tangerine, Dream, Kraftwerk. Die hatten von der Entstehung, von der Aufnahme bis dann auch zur Vermarktung alles selber in der Hand. Sie hatten eigene Studios. Sie waren also nicht professionellen Produzenten ausgesetzt. Sie konnten von der Komposition, dem Arrangement bis zum fertigen Schallplattenprodukt ihre eigenen ästhetischen Maßstäbe durchsetzen. Und das war, glaube ich, eine Pionierleistung, Crowdrock, wie englische Kritiker das Phänomen leicht spöttisch nannten, war zumeist Musik made in Germany. Meist ohne Worte und ohne Vorbild.